Bé, molt bona nit. Anem a donar inici d'aquesta sessió extraordinària del ple de la Corporació amb l'únic punt de l'ordre del dia que és proposta d'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbana Municipal. Senyor secretari. Sí. Vista l'expedient que es tramita del Pla d'Ordenació Municipal d'aquest municipi amb els pertinents informes tècnics i jurídics i els sugeriments formulats pels propietaris i ciutadans. ...atéz aquel a lo que disposa el artículo 8-5 del Decret Legislativo U-2005 de 26 de yuliol... ...terrefors de la Ley de Urbanismo modificada por el artículo 10 del Decret ley 1-2007... ...de 6 de octubre de mesuras urgentes en materia urbanística... ...per exigencias derivadas del artículo del 11 de la Ley Estatal 8-2007 de 28 de mayo del sol y en relación a la publicidad de los instrumentos de planeamiento urbanístico, urbanístico caldrá que el trámite de información pública es cumpleis el següent En la información pública de los instrumentos de planeamiento urbanístico cal que conjuntamente en el plan se exposi un documento comprensivo de los extremos següents Plano de, de delimitación de los ámbitos sujetos a suspensión de licencias y de tramitación de procedimientos y concrecio del término de suspensión y de la base de las licencias y tramitaciones que se, que se suspenden un resumen de la base de su, y de los determinaciones y en el caso que es tracte de la revisión o modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico planol indi, de identificación de los ámbitos en los que la ordenación proposada altera la vigente y resumen de la base de esta alteración cal garantir la cesta telemática al contingut íntegre dels instruments de planejament urbanístic vigents. Cal donar publicitat per als mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els procediments de planejament i gestió urbanístic i dels acords d'aprovació que s'adopten en jur de tramitació. Atès allò que disposa l'article 83 del Decret Legislatiu u 2005 de 26 de juliol el cual se aprova el test reforz de la ley de urbanismo en relación a la disposición adicional novena de la ley de 2007 de 28 de mayo del sol que modifica el artículo 22.2.c de la ley 7.985 de 2 de abril reguladora de las bases de reglamento local el órgano competente para la aprobación inicial del plan general de ordenación urbanística es el ple municipal la comisión informativa de urbanismo de conformidad a ello dispuesto en el artículo 123.1 i vint26 u del Real Decret 2.568 de 1986 de 28 de novembre Reglament d'Organització o Funcionament i Règimen Jurídic de les Cens Locals proposa a l'Ajuntament ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal redactat i formulat per, per aquest Ajuntament. Aprobad los convenios urbanísticos en la forma que están redactados y que constan al expediente. A. Asignar entre el Ayuntamiento de Sallén el señor Josep Gonfaus Parera en non propio. Asignar entre el Ayuntamiento de Sallén y la señora María Teresa Garriga Puitisbó en non propio. Asignar entre el Ayuntamiento de Sallén y el señor Valentí Planas Obrados en non y representación de la mercantil Carey Ibergrut SL. Asignar entre el Ayuntamiento de Sallén y al señor Antonio Sánchez Martínez Ramón Barba Mesegué y Antonio Muñoz Ventas en non y representación de la presa a Sempón SL Tercer sometren a información pública por el término de 45 días anunci, en el buñetí oficial de la provincia en el diario oficial de la Generalitat de Cataluña y dos de los diarios de mesa y divulgación en el ámbito municipal o sopra al cual les referéis el proyecto en tramitación per tal que Cabalservol que o Desichi pugue examinarlo y aduir durante el término esmentat todas las alegaciones y observaciones que considere oportunas. Cuar. Conjuntamente an el plan se exposará un documento comprensivo de los siguientes: planol planol de identificación de los ámbitos subjectos a suspensión de licencias y de tramitación de procedimés y corrección del término de suspensión y la base de las licencias y tramitación que se suspens que se suspend. Un resumen de la base del de terminaciones. Concedir audiencia a todos los ayuntamientos limítrofos per tal que puguen examinar el expediente y tengan también la posibilidad de presentar las alegaciones con que consideren conveniente. Si se... Simultáneamente al trámite de información pública solicitar un informe a los órganos afectados per raíz de sus competencias sectoriales los cuales han de emeter en el término de un mes que una disposición autorice un demás llar. Si se... Aprobar el informe medioambiental de evaluación del impacto ambiental del plan de ordenación urbanística municipal que será sometido a la información pública conjuntamente anaqués y donar publicidad por las telemáticas de la convocatoria de información pública en los procedimientos de planeamiento del acorde de aprobación que se adopten en tu tramitación es cual podrán consultarse a la web oficial del Ayuntamiento www.sayen.cat no està en la corporació segons el seu superior criteri decidirà Senyora Nenes Sí, hola, bona nit a tothom El motiu d'aquest ple extraordinari és per la proposta d'aprovació inicial del pla general al POM d'aquest municipi de Sallent un municipi amb les necessitats urbanístiques rellevants i especials des d'un punt de vista urbanístic estem en una situació torno a dir, especial. Amb unes normes subsidiades dictades pel conseller eh, es, van, es van enviar aquest ajuntament, aprovades per la Comissió d'Urbanisme i que són efectives des de febrer del 2008 amb una caducitat de 18 mesos. Okay. Són unes normes que es van efectuar en funció de les anteriors normes que també es van dictar pel conseller de la mateixa forma, amb una caducitat també de 18 mesos i que van caducar a eh, quan tot just vam arribar a l'equip de govern, doncs al mes d'agost del 2007. Totes dues deixaven i deixen sense efecte el pla urbanístic en aquell moment vigent, de l'any 85, i amb una situació eh, completament subveritada amb aquestes normes, però amb un efecte de caducitat immediat. Eh, L'elaboració de, del pla urbanístic que es presenta en aquest ple com a proposta d'aprovació i salva lligat i amb correlació a l'aprovació per al ple passat del mes de juliol del 2007 de l'abans de POM i com a continuació de tots els processos que comporta aquest POM des de l'abans, l'aprovació inicial, l'aprovació eh, provisional i la definitiva del mateix. El consistori és l'organisme que dona efecte a l'aprovació inicial del POM en aquest plenari i pretén elevar la comissió d'urbanisme com a estament final de l'aprovació definitiva. Des de l'aprovació inicial fins a la definitiva, Primer hi haurà la publicació de l'aprovació inicial, eh, si s'aprova evidentment en aquest plenari, exposició al públic eh, de 45 dies eh, per poder fer totes les al·legacions i la informació de la participació ciutadana que també anirà conjuntament eh, lligat amb, amb, amb tota la documentació que comparteix aquest POUM resoldre les al·legacions formulades que tinguin fonament, traslladar-les al Departament d'Urbanisme amb un recull de totes les mateixes al·legacions resoltes per a fer una provisional i des de la provisional, amb el recull de tots els informes també favorables o no dels, dels diferents departaments als quals es té a canviar tota aquesta informació i amb les diferents separates, eh, finalment la Comissió d'Urbanisme és el que farà l'aprovació definitiva d'aquest punt. Tot això comporta un temps, un temps en el qual si tenim referència de que es va aprovar en el mes de febrer les eh, normes del conseller i tenen una caducitat de 18 mesos, doncs degut als processos que comporta cada un d'aquests passos doncs estem una mica justos però... Eh, també s'ha comentat amb urbanisme doncs, de, de, que els processos finals, que són uns processos més aviat eh, metòdics, doncs, que vagin una miqueta més amb rapidesa i que es puguin efectuar amb el màxim rigor possible dintre lo que és la, el, la revisió del mateix. Des de l'aprovació de l'abans de pont fins a la presentació de l'inicial, s'ha constituït una comissió de seguiment representada per cada un dels regidors i assessors de cada un dels, dels partits municipals que ens ho han convingut i s'han efectuat diverses amb la possibilitat de que cada partit pogués consensuar un document de treball o concretar per tots les sessions que anaven eh, en general de caràcter eh, especial i aquestes des de la data en què es va fer la primera eh, i seguidament són al, al voltant d'unes 12 sessions el número 9 deu aproximadament que es pretenia que fos l'últim abans de la informativa del ple extraordinari Eh, es va plantejar eh, dos temes en concret en els que hi havia una diferenciació per part de eh, diferents grups polítics, que era el tema del RONAM al Cogulló i el tema del barri de l'Estació, amb una intenció de desvincular aquests dos temes del PUM, o sigui que anéssim per separat. Uh, això, la resposta immediata no es va donar, sinó que es va donar la resposta que ja ens havien donat prèviament i que si es reflectia en el document tal com s'estava presentant en aquelles informatives i amb la documentació que tenien al respecte als diferents grups polítics uh, es va creure oportú que no fóssim des de, de l'equip de govern i l'equip de redactor, sinó que fos la pròpia Comissió d'Urbanisme o, o el Departament d'Urbanisme i el Departament de Medi Ambient els dos departaments implicats en aquests dos temes importants per al municipi que donessin una resposta a les preguntes o a la proposta que es feia des d'aquesta última sessió. Així es va, fer, es va fer dues sessions més. La primera es va fer aquí a l'Ajuntament i es va constituir una comissió de treball també, però que tenia un caràcter especial. En aquesta comissió es va convidar al Departament de Medi Ambient perquè donés les explicacions oportunes a tots els punts que es plantejaven en l'anterior comissió. I la següent, i correlativa pràcticament, la següent reunió que vam tenir a Urbanisme, també amb tot els, amb el departament, també es va donar la pertinent eh, opció a que primer poguessin exposar les seves eh, afirmacions als diferents curs polítics en, en, envers aquesta proposta i també les contestes que se'ls hi va donar a cada una de les persones que van intervindre van fer les preguntes oportunes. Això per lo que refereix una mica tot el, el treball, que és molt, no es pot reflectir ara eh, amb, amb aquest ple perquè és difícil d'evocar de o de plantejar tot el que s'ha anat fent fins, fins al moment, però eh, és una mica en resumen del, de, de com ha anat i com s'ha anat fent el procediment primer de les comissions, del treball des de l'Ajuntament el, el treball que també, evidentment que és el principal de l'equip redactor i així conjuntament com s'ha anat elaborant la, la peça final que és l'aprovació inicial del POM que es presenta en aquest plenari eh, com a recull per no allargar-me molt amb la meva ponència, doncs és comentar els diferents eh, apartats o documents que s'acompanyen a la carpeta del POM que és eh, de l'aprovació inicial del POM, perdó, que és una memòria amb una memòria, una memòria general que és com un índex, una memòria social, una agenda d'informe de sostenibilitat econòmica, com a document número 1. com a document número 2 hi ha annexes, el NX 1 és estudi de mobilitat generada, el 2 és estudi de riscos geològics i el 3 és informe sobre xarxes d'aigua i in pràcticament que és un, un tema eh, que és un, un annex ques'envia directament a l'arca. Com a document 3 hi ha la normativa, una normativa que evident que tenim, teníem el pla vigent del 85 amb diferents modificacions parcials o, o diferents modificacions que s hanhan anat efectuant, però una normativa que es tenia que adaptar a la normativa vigent i ha sigut una feina molt acurada per part dels serveis tècnics, també s'ha de dir a la qual han tingut molt de temps per poderla mirar perquè evidentment eh, setmana a sí i setmana no sortien coses mhm, greus que podien afectar a conceptes urbanístics que després a l'hora de reflectir-los a la normativa del POM volíem que fos un document que tingués un sentit normatiu també correcte per el que és el document número 4 informe de sostenibilitat ambiental un informe que s'ha acabat de, de redactar amb, amb l'última conformitat d'aquest document i que eh, és un document que recull la nova normativa també al respecte i que es va enviar eh, abans de tenir aquí la carpeta definitiva al Departament de Medi Ambient Eh, els planos que s'acompanyen és el reflexe de tota aquesta documentació d'una forma gràfica i d'una forma entenible també per, per poder eh, esbrinar en cada un dels, dels sectors com es desarrolla tota aquesta informació replantejada sempre amb documents eh, de, de plano que hi ha d'ina 3, d'ina 4 diferents, diferents formes de reflectir tota aquesta informació que se'ns aboquen a aquests documents Els dos temes diguem-ne que van comportar que les comissions, l'última comissió que es plantejava com a definitiva però que després es van generar més com a conseqüència d'aquestes últimes aportacions i que he citat anteriorment, són el tema de l'estació i el tema del Cogulló. Començant per... Començant pel sector del de... barri de l'estació... Uh, és una zona de transformació de l'ús del barri de l'estació vinculada amb el sector del Puigbor. En el sector del Puigbor es preveu crear un nou sector residencial adequat per acollir tipologies de cases unifamiliars pràcticament inexistents a Sallent, una mica és una explicació d'objectius. Uh, tot configura una nova trama urbana que vinculi el barri del Poble Nou amb el nou accés de Sallent nord de la C16. El sector contribuirà doncs a la millora de la mobilitat general del municipi, sector que permetrà reallotjar residents del barri de l'estació, per la qual cosa es defineix com a sistema d'actuació d'expropiació assent l'incassol i l'administració actuant. En aquest sector, la zona de transformació del, del, del barri de l'estació comprèn els terrenys del barri de l'estació que, com a conseqüència de les condicions geològiques del subsol, es preveu que es deixin d'estar destinades a usos residencials per transformar-se en un futur en espais lliures, tot i que en, aquest, eh, en aquesta aprovació inicial que, no queda marcada la zona del barri de l'estació com a zona verda o espais lliures, sinó que no queda determinada. Eh, queda com una zona de transformació amb un pla especial per a aquesta transformació i ordenació del barri de l'estació que s'haurà d'establir com a sistema d'actuació i d'expropiació en aquest sector, en el barri de l'estació. És important saber que el pla especial per a la transformació del barri i poder-lo traslladar a la zona del Puigbo, on abans ha explicat l'objectiu, és un pla especial que es començarà a fer tota la gestió idènticament igual que es fa amb un pla general des de l'aprovació inicial, la, la provisional i la definitiva té els mateixos processos només que està, uh, està encarrilat únic i exclusivament a la transformació i ordenació del barri de l'estació que s'haurà d'establir i s'haurà d'encabir de, de, de en lo que és la zona del Puigbo, el sector del Puigbo. Aquest pla especial és un pla especial que sempre estarà vinculat amb el pla general. O sigui, sense pla general aprovat definitivament, no es poden iniciar les actuacions d'aprovacions inicials de cap pla especial. Això ho marca el, el, el, el refós de, de la llei d'urbanisme i així, així s'indica en totes les opcions que hi ha per poder desenvolupar un sector de transformació que prèviament està indicat en un punt. Posteriorment, el, hi ha el tema de, del Cogulló, del Ronam Salí. En, en, aquest, en, en, en Referent a aquest, a aquest aspecte, el que ens indica tant la normativa com la regulació de l'ús extractiu, parlem de dos articles, concretament, que parla d'aquest tema. De la norma, del document de la normativa, l'article 102 zona de dipòsits salins. El delimita com una clau 19 i en aquesta clau hi ha primer la definició de definició que aquests, aquests sols estan destinats a l'ús d'emmagatzement de residus de material provinent de l'extracció minera. I el punt 2 i únic en aquest article, el 1 i al 2, el 2 diu, d'acord amb la llicència ambiental que l'activitat minera en aquesta zona s'ha de prendre totes les mesures necessàries per garantir l'reabilitat dels dipòsits salins i evitar filtracions en els aqüífers. Està supeditat, a, evidentment a la llicència ambiental i així ens ho indiquen a l'article 2 referent a l'article a l'article 197 amb la regulació de l'ús extractiu Indica que són usos extractius que consisteixen en la tirada de material geològic del seu emplaçament natural cara al seu posterior aprofitament econòmic. i el reste es forma en part d'aquesta categoria d'exraccions d'aigua i aprofitament de recursos minerals estrets com a resultats del moviment de terres per a de quals terrenys a l'exercici d'altres usos eh, autoritzats. Eh, defineix els usos extractius les empreses titulars de la mineria de la sal, que han en un termini d'un any l'aprovació d'un projecte programa de restauració d'impacte ambiental actualitzat des del Ronams Salins amb dos objectius. La progressió de reducció dels volumens d'aportació a l'exterior i la disminució global i significativa del, volum, del volumen de Ronams a menys de 10 anys vista i a l'horitzó de la seva reducció total fins a la total integració en el territori. I l'actuació immediata per reduir, i minimitzar i tendir a no produir cap tipus d'efecte negatiu al medi natural en, en l'article 197 i aquesta regulació, hi han aquests dos objectius. L'administració competent ha d'impulsar la redacció d'un pla sectorial que aquí és on també el POM recull el desenvolupament d'un pla sectorial o un pla especial en el que hi hagin incloses totes les polítiques d'actuació per part del municipi i totes les voluntats de les diferents eh, aportacions que es facin eh, per poder dur a terme eh, aquest pla i l'administració competent ha d'impulsar eh, repeteixo la redacció d'un pla sectorial supramunicipal que abordi la resolució millora passagística així com la regulació dels vigents i futurs rurams eh, de la comarca no es pot autoritzar cap activitat extractiva sigui a cel obert o soterratament bueno, hi ha una sèrie de normativa però que és una mica en resum la normativa aplicable en qualsevol POU amb regulacions d'usos extractius que és el que després eh, eh, indica Després hi ha, ja en el sol normalitzable es regula segons el que estableix les normes. i ha les condicions de la llicència. Indica també que la sol·licitud de la llicència ha de preveure una sèrie de documentació a presentar, una memòria, una menció específica a les precaucions adoptades, una garantia d'ofertes per tal d'assegurar la reposició del sol un testimoni fescent del títol de la propietat, un estudi geològic, indicacions del volum de terra o de roca a remoure o el volum d'àrids que s'haurien d'extreure i garanties suficients de caràcter patrimonial que respecti o, pre... o que prevegui els parcs anteriors. Altres requisits, l'Ajuntament autoritza aquestes activitats tindent en compte en tot moment els següents criteris respecte al passatge, conservació, vol dir que el PUM i ja ens dona eines per després poguer desenvolupar els plans especials o plans estratègics que es vulguin desenvolupar en qüestió tant del barri i de l'estació, dos dos dels principals eh, motors que han donat més polèmica a la intenció d'aprovació inicial d'aquest POM i del runam Ronan Alcubulló. Eh, qualsevol altra intenció de donar es, m, algun paràgraf que estigui vinculat amb la pròpia activitat minera i amb la llicència ambiental des de medi ambient i des d'urbanisme se'ns ha comunicat per reiterat i perquè sempre que ens ha vingut una aportació sigui per part d'algun grup polític o sigui per part d'alguna plataforma, així ens ho hem traslladat, tot i que sabíem quina seria la resposta, però que nosaltres no hem de donar la resposta, nosaltres només fèiem de missatgers i també de proposadors d'aquesta oferta que ens semblava per la forma, potser no era la correcta, però pel contingut ens semblava correcta, que si era possible alguna forma de vincular alguna voluntat de eh, garanties mediambientals en el, el que és el punt se'ns va comunicar per reiterat i, en aquest, i l última petició ha sigut just aquest matí eh, a Urbanisme en el què eh, se'ns deia que hm, la voluntat si no anava d'acord amb el que era urbanísticament possible la pròpia comissió d'Urbanisme tal com he explicat abans eh, l'aprovació entre la provisional i la definitiva podia treure perfectament qualsevol errada que ells consideraven una errada perquè entenen que el POM no ha de contemplar cap voluntat medioambiental de la llicència sinó que ha de contemplar tot el que són els aprofitaments o els usos urbanístics que ha de marcar el POM prèviament però que no ha de lligar en, en cap moment el POM a l'execució d'una llicència ambiental per això hi haurà el pla especial que, i des de l'equip de govern i sempre així ens ho hem manifestat i ho, i ho manifestem públicament estem d'acords de treballar-hi des d'allà per aquest pla especial per intentar consensuar amb tots els polítics i totes les entitats i totes les plataformes les voluntats que siguin adequades i que tinguin, eh, eh, que tinguin una voluntat d'execució immediata en, en, en el treball de poder anar elaborant aquest pla especial tot i que repeteixo el pla especial no es podria començar a fer cap aprovació inicial ni cap eh, moviment eh, legal fins que no estigui aprovat definitivament el POM que ara ens pertoca fer l'aprovació inicial si el resta de partits polítics així ens ho creuen, ens donen el seu vot favorable Moltes gràcies Si has alguna intervenció per part d'iniciativa senyor Nojosa Sí, bona nit a, to a tothom Bona nit a la gent que està escoltant la ràdio i abans de començar donar... que tinguem bon any Difícil serà tal com està la situació de Bé, és, és lògic, no, la meva intervenció com a representat del grup d'iniciativa m'agradaria que fos breu i curta, però en un, en un tema tan, tan ampli, tan interessant i tan important pel poble de Sallent, és evident que per clarificar els temes caldrà que ens, jo crec que tots ens tindrem d'estendre una mica. La senyora Ampar Arenas ha fet aquí una exposició que per la importància que tenia estar tot tan comprimit en un sol dia i és perquè des del punt de vista d'aquest pla general que s'elabora sa gent, el grup d'iniciativa entenem que hi ha hagut tota una sèrie d'irregularitats i una falta de caràcter democràtic de l'elaboració d'aquest pom penseu que un pom és una cosa de, de tota la ciutadania del poble un pom no és un omplir la carta per ningú, un pou ha de participar molta gent perquè afecta molta gent, afecta a les entitats, afecta les persones, afecta al medi ambient, afecta a tot el que és l'urbanisme. Per tant, un pou és un procés mmm, que s'ha d'aprofundir, que no hi ha suficient en qualsevol sessió informativa que ens, ens expliqui una història, sinó que hem de participar d'una altra manera. És per això que abans de començar la meva intervenció voldria fer referències a alguns punts que es poguessin aclarir una mica del que pensem nosaltres que hauria d'haver sigut l'elaboració d'aquest punt. El document previ a l'abans de la, del pla d'ordenació. Estic parlant ja, parlant una mica de la cronologia, no de l'aprovació inicial, sinó de l'abans. Per facilitar la participació dels ciutadans en l'elaboració dels pomps, Prèviament a l'aprovació inicial, que és la que estem fent aquesta nit, l'Ajuntament harà de publicar i sometre informació pública a l'abans del POU. A l'abans del POU han de tenir els objectius i criteris generals del Pla, una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístic, ambiental o social que justifiquin l'elecció de la proposta bàsica somet a informació pública. Tercer, la descripció de les característiques bàsiques de la proposta d'ordenació un informe ambiental preliminar per tal que el Departament de Medi Ambient i Habitatge pugui determinar l'amplitud, nivell de detall i grau d'especificació de, de, de, de, de, de l'informe de sostenibilitat ambiental a través d'un document de referència. El potencial d'habitatge és de fissió del potencial del planejament vigent a l'estat d'ocupació del parc d'habitatges. primera aproximació als requeriments d'habitatge públic, base de la futura memòria social. 6. Sí, sí, programa de participació d'un ciutadana que és aquí on volem fer especial, especial referència El programa de participació del POUM en el període d'informació pública de l'abans ha de contenir fixeu-se que ja estem parlant de l'abans accions d'informació i comunicació actes informatius, conferències presentació d'estudis prèvies i altres instruments similars que difonguin l'acord de l'inici del POUM Canals de participació on es defineixen els diferents instruments que es posaran a disposició de la ciutadania per recollir les seves opinions, així com per facilitar el debat i la presentació de proposta. Es poden incloure enquestes, entrevistes, debats en grup, cosa que no s'ha fet. No s'han fet, no fet entrevistes. Tallers de propostes i similar. No s'han fet tallers de propostes. En to cas, els canals previstos han de buscar la intervenció dels sectors de la població de la població significatius en el territori i no limitar-se a una crida genèrica a la participació. Actes, aquests, aquestes actuacions poden ser complementades amb mitjans telemàtics, sistema de recollilla i anàlisi de les aportacions realitzades i la presentació de l'informe de resultat d'aquest procés. El programa de participació, fent especial incidència en les eines que s'utilitzaran durant aquesta primera fase. El suggeriment, alternatives o alegacions que es presenten en el tràmit d'afirmacions públiques seran analitzats i valorats per l'Ajuntament. Responsable de la reglació del pla, amb objecte de confirmar i rectificar els criteris i solucions general del plantejament. El model participatiu ha de prioritzar tant la informació sobre els treballs que es realitzin com la participació activa en les diferents fases del procés portada sols un elevat nivell d'iniciativa e implicació de la ciutadania en el POM. Aquesta implicació ciutadana s'ha d'articular en base a diferents metodologies participatives que van des d'una participació més individual, consulta ciutadana, període d'al·legació, suggeriments i propostes a una altra de més col·lectiva, presentacions, fòrus, tallers de participació que s'adapten, en cada cas, a la fase del procés tècnic en la, en la que s'inclou. Finalitat general, amb la metodologia participativa es pretén scopsar i e incorporar l'aportació de la ciutadania tant a través de les diferents organitzacions socials, administratives i econòmiques del municipi, com també de la participació individual de persones no organitzades que sovint no tenen l'oportunitat de participar activament en les polítiques locals. Finalitats concretes. El procés de participació en el marc del pont persegueix les següents finalitats concretes en les diferents fases. Fase 0. Consulta general de percepció ciutadana. Aconseguir un estudi de base representatiu estadísticament de les percepcions generals i concretes de l'aprovació en ver a l'estat general del municipi i concret de diferents àmbits de caire urbanístic, eina, enquesta telefònica. Fase primera, abans del POUM, presentar a la població del procés global del POUM donar a conèixer els primers treballs de l'equip redactor, objectiu, criteri, ordenació, diagnosi, recollir opinions, debat, consens sobre els mateixos, eina, fòrum de presentació i debat, Consell General, en concret, la presentació tindrà com objectiu informar i donar a conèixer. L'abast del pont refereix al objectiu els criteris i l'ordenació global del territori, les estratègies de futur per garantir un desoproament urbanístic sostenible, juntament amb els estudis i treballs dels quals disposi l'Ajuntament i han de servir de punt de partida al Pla general. Ja des d'un primer moment existeix la possibilitat de formar una comissió de seguiment. Es podria adaptar, per tant, que suposés una eina de supervisió i control del procés. Fase 2. Redacció del PONC. Copsar totes les opinions, propostes i percepcions envers el desenvolupament urbanístic futur del municipi, a partir del debat sobre les diferents propostes sorgides de l'abans. Cosa que no s'ha fet. Així com de l'elaboració per tal de participants de visions de futura en positiu i en negatiu. Tallers de participació temàtics. B no vull continuar més amb aquest tema. Vull referir-me a, a una altra història i és què tenim de tot això a Sallent. Tenim una fulla. Procés de participació ciutadana. El que ha fet l'Ajuntament de Sallent. La D'acord amb el programa de participació ciutadana acordat pel ple municipal de l'Ajuntament, el procés de participació ciutadana prèvia a l'aprovació inicial del POM ha consistit en les actuacions que s'exposen a, a continuació. Això estarà incorporat al POM, eh? Durant la fase d'elaboració de l'abans, es, es va dur a terme en unes sessions públiques temàtiques per posar debat amb, la, amb el ciutadana les diferents problemàtiques relacionades amb la revisió del POM. L'equip redactor va preparar una documentació prèvia per aportar als assistents les informacions necessàries per abordar els diversos temes. El calendari d'aquestes sessions de participació, que foren molt concorregudes, amb un centre d'assistents de mitjana, fou el següent. Dimecres, dia 20 de setembre, des 2006, de 2006, presentació general sobre què, què és un pou i què suposa la seva revisió. Dilluns 26 de febrer del 2007, una mobilitat més sostenible a sa gent. Dilluns dia 5 de març de 2007, qüestions mediambientals. Dilluns 19 de març de 2007, usos i activitats. Dilluns 2 d'abril del 2007, creixement i reforma urbana. Dilluns 16 d'abril de 2007, Cabriana i corrent. L'abans de la revisió del pont es va aprovar el juliol de 2007. El 19 de juliol del 2007 es va fer una sessió pública de presentació de l'abans, el qual va estar exposat al públic del dia 6 de setembre al 6 d'octubre del 2007. Durant el període d'informació pública de l'abans Es van rebre su 75 suggeriments En la, segü en la següent taula s'indica Suscitadament de quina manera han estat tinguts en compte Com veieu, això no va ser, van ser mm, sessions informatives no, no ha hagut res més de cara a la ciutadania Per tant, si parlem d'equipaments El més lògic és que es poguessin haver reunit les entitats No? Tant culturals com d'altre tipus Perquè eren qüestions que afectaven les entitats Si parlem doncs, De serveis podíem haver reunit gent que estigués relacionat Amb el servei Tot això no s'ha fet, només hi ha aquesta fulla Llavors aquí volia parlar Dels plans especial Tothom parla d'un pla especial Es dóna la gana de dir-lo a la gent d'Iniciativa Que ningú parlava d'un pla especial En aquest, aquest poble va la idea d'iniciativa que degut al tema, del, al tema que teníem del RONAM pensàvem que això podria ser una qüestió que ens donava eines a nivell municipal per fer un control i tenir més garantia sobre la gestió o la governabilitat d'aquesta muntanya Va ser a través d'unes reunions que vam organitzar amb els grups de l'oposició que pensaven que, jo, que això podia ser una sortida. Llavors sentiu, inclús amb gent amb els representaants de, de la Generalitat que això no era possible. L Iniciativa ha fet gestion sobre aquests temes. indudablement hem, hem anat a la Generalitat, al Departament de Medi Ambient i Habitatge per mirar bé si donàvem una sortida a lo que és la muntanya de Sal. Tenien en compte que venim d'un passat on doncs, no s'ha afrontat mai des de l'Ajuntament de Seyent, en aquest cas governat per, per l'equip de Convergència i Unió, aquests temes eren temes delicats. Valia més fer la política de, de la Valladets al carrer i de, dels capgrossos i no afrontar els temes que realment teníem al poble perquè eren complicats i polèmics, doncs hem estat molts anys, durant 25 anys, ja no parlo dels 50 que estava a la muntanya, que mai s'afrontava aquest tema. Entenem, doncs, que el procés aquest, a partir de que es queda un govern a la Generalitat, que comença a afrontar aquest tema, no, ten, no ningú té una vareta màgica per canviar aquesta situació. I nosaltres entenem que estem amb un procés de transició de del que teníem i com hem, hem d'enfocar aquest tema de, del, del, del RONAM llavors plantegem aquesta possibilitat de presentar un pla especial i plantegem la possibilitat de que aviam si es podia consensuar amb les forces polítiques començant per les forces polítiques d'esquerra i després consensuar-ho a tot l'Ajuntament aviam si podíem enfocar aquest tema de, de la governabilitat de la muntanya és cert que hi han les opinions de que s'apartés aquest tema aprovéssim el pla general i aquest tema s'apartés i fer després una modificació puntual del pla Discutim això amb el govern de la Generalitat i se'ns diu que, bueno, doncs que estem una mica fora de lloc per el fet que estem aprovant un pla general d'ordenació urbana i que el tema es tracta de que s'han de qualificar els usos d'aquest sol i a partir d'aquí donar una, una, una autorització mediambiental regulant els usos del sol. De manera que ens diuen que no es pot governar aquest tema, si primer no es grafia el que seria l'ampliació del RAM i posteriorment eh, tramitar el que seria una autorització mediambiental que podria anar efectivament, des d'aquest punt de vista lligat a un pla especial. Bé com que aquest tema no... iniciativa intentem de mirar devien si hi ha alguna manera de fer un consens en aquest tema. Doncs no, el consens no, no, és el, no arriba i desistim de, de, de continuar en aquest procés per una altra banda també pensem que el POM hi ha l'article 197 que diu que a partir que en menys de deu anys s'hauria de reduir el que, el que tenim de runant que no, que no està impermeabilitzat i nosaltres pensem pues, que podríem haver introduït algun element per reduir-ho a partir pues, de dos o tres o quatre anys també pensem que, el, que, el, que el, malgrat que, que el POM classifica el sol però sí que podríem afegir una sèrie d'elements com era pues, insistir molt en una planta de, de comercialització del producte i que això ja estigués incluït en el que era la redacció del POM com una, com una aspiració que tenim molts argentins i les argentines sobre aquest tema i bueno, i com que la falta d'un consens doncs hem desistit d'aquesta proposta Llavors, no m'ho vull allargar més en, en aquests temes i, i penso que que les, les elaboracions del PUM es fan cada 12 o 15 anys. Aquest poble feia ja 23 anys que no sabia que no s'havia afrontat un, un pla general. Des d'aleshores el senyor Jordi Multó i l'equip de govern de Siu semblava que no era molt important tornar a fer un pla general calia fer modificacions puntuals el període 2003-2007 hi ha un canvi de govern encapçalat per la senyora Cortés que sembla ser que pel, equip de, pel seu equip no devia tenir com a prioritat el pont ja que la qüestió aquesta es comença a posar sobre la taula cap al final de la legislatura i ens trobem que es comença a, a, a discutir un pont entre una legislatura i una altra més aviat ve per una recomanació que fa el govern de la Generalitat perquè tenim els problemes, problemes mediambientals i tenim el futur espai de Puigbor que s'ha d'urbanitzar pensant que el barri de l'estació s'ha de traslladar allà. El Al desembre de 2016 de s'inicia un procés de participació ciutadana en sessions que ja he informat, que simplement són informatives, on no hi ha un debat de grups i a fons que iniciativa ja presenta una moció al 2005 pensant en l'horitzó del, del POM per tenir com a mínim alguns instruments de participació que fossin més eficats cosa que encara no s'ha aprovat cap reglament que dintre de la normativa del POM la comissió de seguiment ha sigut un desastre però un desastre que no es pot gairebé mm, no s'hauria ni d'autoritzar un desastre democràtic perquè perquè en cap comissió de seguiment s'ha aixecat un acte no tenim cap acte els grups de l'oposició de com anirà aquesta comissió de seguiment la senyora Ampararena s'ha explicat aquí una sèrie d'històries però que consti que un grup digui jo vaig fer aquesta aportació en la comissió de seguiment es va discutir aquí el grup tal va fer aquesta aportació perquè tenim l'acte i vam proposar això i les conclusions a les que vam arribar a la comissió de seguiment van ser aquestes lo té vostè aquí, lo diu vostè perquè d'acte no s'ha aixecat mai I ho, i ho vam insistir més d'una vegada no tenim cap element això ha sigut molt greu dintre d'aquest procés que està relacionat precisament amb la participació no tenim cap element els grups no tenim cap element per dir el que es va discutir en una comissió de seguiment per tant això és un error molt greu que no és culpa de l'equip de redactor, que ha sigut culpa de l'equip de govern, perquè el que ha volgut és esquivar una responsabilitat que tenia i ha passat de puntetes. Perquè l'equip redactor, quan li parlàvem de la participació, deia que això és una qüestió política, jo porto les qüestions tècniques mai l'equip de govern ha agafat això com una qüestió política que era necessària a sobre, després de plantejar moltes vegades que no teníem actes doncs pues bueno eh, una mica el eh, que està fent actualment l'equip de govern de Sallent té el problema del Ronam i el problema del barri L'Estació cosa del govern de la Generalitat que és el que l'ha d'afrontar per tant jo em vaig regunxant, vaig columpiant i anar el temporal perquè, bueno perquè ja ho solucionaran des de la Generalitat perquè si l'equip de govern de Convergència hagués tingut més interès en aquest tema ja ho sabria afundat abans <coughs> Per tant, per nosaltres ha sigut un error, un error molt greu que no tinguem actes d'allò que han defensat els grups de l'oposició en les diferents reunions de la comissió de seguiment a part d'això eh, s'han estat quasi bé 5 mesos que no s'havia convocat cap, cap comissió de seguiment malgrat que, per exemple, el grup de la CUP inclús en el ple havia insistit reiterades vegades que es tenia de reunir la comissió de seguiment malgrat que altres grups, com Esquerra Republicana i altres grups que insistien que es tenia de reunir la comissió de seguiment a última hora, en el mes d'octubre ens donen tres reunions a Correcuita que pràcticament en les últimes reunions apareixen documents que havien demanat reiteradament i, i d'alguna manera se'ns passa per sobre la informació necessària per prendre la decisió. Si al, al mes d'octubre, què passa? Que resulta que té, en tot aquest procés arribem al ple i encara tenim moltes coses que dir que no estem d'acord per tant, iniciativa pensem que ha hagut unes incompetències unes irregularitats que bé ve de jutjat de guàrdia i que això el que és el caràcter democràtic del que havia tingut de ser un pou ha sigut molt greu Per tant, davant d'aquesta situació, nosaltres no podem acceptar un pont que ha sortit amb una sèrie de irregularitats, que ha sigut una falta de respecte a la ciutadania i que ha sigut una falta de respecte als grups polítics. Per tant, votarem no a l'aprovació inicial del pont, a part d'exposar anteriorment. La participació del poble de Saïm no ha sigut la més encertada i ha mancat la creació de tallers monogràfics, espai de participació i altres que ja ha repetit. També votarem no perquè s'ha marcat un, perquè en, en el pla d'equipaments ha sigut un desastre. Un equip de govern no té una política ni un projecte de pla d'equipaments. Aplaçan el següent. Parlaven d'espais d'equipament. I li deia mal l'equip de govern, presenti un projecte o un pla d'equipaments. Estem parlant d'espais, però vostè ha de presentar un projecte. Perquè un equip de govern que està al front de sa gent on, on tenim mancances d'equipaments un equip de govern que durant molt temps es va limitar a parlar que volia un hotel d'entitats després si ja us veu heu donat compte ja no parla d'això no sé si és que pensava que era més important i ara no ho és nosaltres parlàvem d'un centre d'entitats on, on l'espai sigui més, més cooperatiu entre les entitats doncs pues semblava que no tenia molt, molta importància parlava de que si la casa de la gent gran s'hauria de canviar en un altre lloc parlava que si el jutjat hauria d'anar a, a, a, a la casa de la plaça de la Verdura en conclusió, la casa de la, de la plaça de la Verdura està, està afectada amb un element que és bastant confús perquè no sabem com, quin resultat donarà que està afectada amb, amb l'antic Ataneu que ja ha estat afectada 25 anys i no, ha i no ha donat solució. Per tant, si ocupem la casa de la verdura, a la volem saber per què. Doncs pues no presenta cap pla d'equipament. No entenc que un, un equip de govern que està davant d'una població no tingui clar quines són les necessitats de la població, què desitja la població i quines aspiracions té la població. Quan parlem d'un poble com a Seyent, de 7.000 habitants, podem fer comparacions a Navarro, a Sant Pedó o altres pobles del voltant que tenen sales polivalents per fer seu, la seva festa en major i aquí no tenim de parlar d'això, no sabem si, si això anirà bé, si no anirà bé. Que es va fer un embalat que no s'ha servit de res, que ara no sabem què fer amb l'embalat. Però si un equip de no govern no sap què fer, no sap governar tot això, no sap què necessiten els joves per tenir el fi de setmana un lloc on fer les seves diversions i les seves activitats, i no presenta això, és molt greu, és molt greu. A més, afectant una casa, de que hi ha moltes sospites i moltes, moltes, molts, moltes incògnites i molts interrogants que és la casa de la verdura votarem no aquest pont perquè el comerç del poble clar que tingui també un pla d'orientació comercial i d'equipaments comercial I votarem no també perquè no es vol crear la figura d'un equip coordinador per al desenvolupament del POM. Creiem que de, després s'ha de fer un desenvolupament d'aquest POM i s'hauria de crear un equip coordinador que vagi fent un seguiment del desenvolupament. votarem no també perquè en el seu votet no se'ns ha informat dels convenis urbanístics que apareixen i que s'ajunten en el dictamen que aprovem avui se'ns va informar la comissió informativa de fa quatre dies i no estarem d'acord amb aquest punt perquè aquesta aprovació no es pot supeditar només a la necessitats de la configuració del nou barri de Puigbor i no es pot fer un ús per justificar els seus fins Vostè, senyor Montó, no és un maquiaveli i en tots els respectes per al barri de l'Estació vostè ha volgut jugar a la necessitat, com a mitjà, dels seus fins. Però pen pensi que el poble i, sobretot, el barri de l'Estació mereix més respecte, que no no s'ha d'utilitzar el barri de l'Estació com a moneda de canvi per votar aquest pont. Perquè aquest pont està sota sospita. segon el butlletí de desembre del 2008, emès per requerir a la Republicana i, sin i sinar per la senyora Cortés, en el que es transcrivin literalment i diu el pont de fiU s'ha redactat al servei d'alguna empresa promotors urbanístics i amics. Davant aquesta informació i iniciativa no podem votar a favor d'un pou que n'és sota sospita. i qualsevol búc polític i present que ho, fes, que ho fes tindria una responsabilitat a ser com partícit dels fets, sempre i quan siguin certes aquestes afirmacions i a, a, informacions i afirmacions que ha fet la senyora Cortés que al dia d'avui vostè, senyor Moltó, no ha desmentit i, el, i pel bel del poble de Sallent ni la senyora Cortés acredita pensem que el poble de Sallent mereix més rigorositat per part dels seus representants municipals. Vostè no deixa clar que no és el... Votarem no deixant clar que no és un vot que s'alinea en cap dels posicionaments i grups que fan la seva votació en el mateix sentit que iniciativa. I esperem que algun dia a tots plegats clar, haurien de deixar clar els estaments oficials i els estaments que resideixen a Barcelona, que sàpiguen que hi ha un poble que zius a gent, que fa anys que té un munt de problemes sense resoldre, i el procés de l'elaboració la d'aquest punt ha nascut amb un munt de discrepàncies que l'equip de govern no ha sapigut o no ha volgut canalitzar per arribar al consens suficient vostès senyor de Siu no saben governar i no tenen projecte cap per al poble de Sallent res més i bona nit una intervenció per part de la CUP senyora Gabriel bona nit bona nit a tothom en primer lloc Uh, Permeteu-me que faci unes breus consideracions abans de començar. En principi la CUP entenem que aquest ple és un ple absolutament rellevant el pla general com ja s'ha dit és, és un dels instruments més importants d'un municipi és un full de ruta aquest concretament que preveu quin serà el planejament dels propers 12 anys i per tant uh, entengueu que el posicionament de la CUP uh, doncs, ha estat uh, treballat, meditat, entenem doncs, que com a gest de transcendència que era requeria també un esforç doncs, que, que hem intentat fer i per tant doncs, tenim molt present la importància que té el moment present i el ple d'avui en segon lloc també dir-vos que la CUP vam demanar de fer una darrera presentació pública perquè avui es tingués més coneixement del que es portava a aprovació i que doncs, no va ser acceptada la proposta també dir-vos que aquesta comissió de seguiment de la qual ja se n'ha parlat bastant no tornaré a repetir els dies que s'ha reunit però sí dir-vos que en nom de la CUP ja han assistit en Jordi Portavella, en Lluís Bonet, en Diego Miranda i jo mateixa dir també que la CUP vam demanar eh, mitjançant una instància que avui ja que era un ple extraordinari si recordeu normalment en els plens extraordinaris al final no es permet la participació perquè així està establert nosaltres vam demanar que avui eh, de forma excepcional es pogués participar tenent la importància que tenia el plenari i s'ha acceptat i per tant que sapigueu que a l'acabar les nostres intervencions doncs hi haurà un torn de paraules pel públic em sembla que també és important que ho sapigueu Uh, entenem que avui uh, fer aquesta presentació sense un acompanyament de mapes i de gràfics serà força complicat, per tant demano disculpes per la part que ens toca de que probablement ens referirem a algunes qüestions doncs, que dites així només de paraula doncs, poden, poden costar de seguir. I acabar aquestes consideracions dient que lo, la intervenció ha de ser obligadament resumida en una qüestió que és complexa, que, que està acompanyada de moltíssims documents i que per tant també... Uh, sigueu conscients que no podem dir ni tot el que voldríem i que segurament, doncs, resumint, perdrem matís d'algunes coses importants i que també ens disculpeu per aquest fet. Uh, com a anàlisi global del que ha estat el procés d'elaboració d'aquest POUM, nosaltres doncs, presents a l'anterior equip de, de govern liderat, com ha dit el company Hinojosa per la senyora Cortés, vam iniciar, és a dir, vam adjudicar uh, a un equip redactor l'elaboració d'aquest POUM i, per tant, ens vam creure des del primer moment uh, que era importantíssim tenir un nou planejament per Sallent. Importantíssim i imprescindible, diria, perquè si recordeu, eh, els governs de Convergència i Unió havien dut al municipi a una situació urbanísticament bastant deplorable i, i complexa, eh, perquè a més arriba un moment en què el Tribunal eh, de Justícia eh, anul·la unes, unes modificacions puntuals que ja en portàvem una vintena, i per tant nosaltres quan arribem a la passada legislatura ens trobem en una situació, com dic, urbanísticament deplorable i diria que jurídicament també a nivell de dret urbanístic bastant bastant complexa. Per tant, nosaltres ens creiem aquest pom i vam participar està en el govern i hem seguit participant evidentment des de l'oposició. Entenem per això que qui havia de liderar aquest procés era evidentment ara els hi tocava l'equip de govern, que per això són un equip de govern i hem tingut la sensació constantment de que una mica en tomaven el, el relleu perquè no tenien un altre remei i que probablement si haguessin pogut continuar modificacions puntuals ho haguessin fet perquè ja dic que aquest és un procés molt més costós del que són les modificacions puntuals i hem trobat a faltar en tot moment eh, il·lusió, ganes i convenciment del que, de que el que estàvem fent era una cosa molt important que no només havia de ser producte de la voluntat de l'equip de govern perquè si estem dient que compromet el municipi com a mínim per 12 anys eh, doncs hi ha alternança política en principi en la democràcia i per tant doncs eh, hagués estat bo que el, el màxim de, de grups polítics eh, en principi també de ciutadania però sobretot de grups polítics que som els que tenim la responsabilitat d'aprovar això doncs que ens haguéssim sentit representats perquè serà l'instrument amb qui haurà de treballar no només convergència ara sinó els grups que puguin eh, governar el municipi en els propers anys hem trobat a faltar, doncs, com dic, aquestes ganes d'entendre el POM des d'aquesta perspectiva. Un instrument al servei del municipi on és molt necessària les hores de treball però també el debat, escoltar propostes i pensar conjuntament amb, amb, amb quina visió del municipi tenim a llarg termini, que en política normalment no s'actua gens a llarg, a llarg termini, i es fan les coses eh, normalment mogudes per calendaris electorals, com a molt. I aquesta era una opció, era una, una oportunitat, entenem, per pensar en cellent... Eh, a uns anys vista, que no és el que es fa habitualment insisteixo perquè es va molt a calendari electoral el resultat, eh, la, la regidora d'Urbanisme ho ha dit, són un conjunt de documents jo no els tornaré a, a repetir perquè ja s'han citat però voldria que us fes la idea doncs, que que és un plec d'informació eh, considerable acompanyada doncs, de molts planells i de molts estudis que a més a més com a bons estudis estan fets per uns tècnics que en saben evidentment molt més que nosaltres i per tant eh, és, com és complexa eh? vull dir que no, no, amb una primera lectura ràpida evidentment no fem sinó que s'han de treballar fons permeteu-me dir-vos que la informació definitiva la que avui se sotmet a aprovació ens va ser entregada el dimarts d'aquesta setmana passada al matí Eh, vull que us feu la idea de que tot i que havíem pogut treballar diferents documents i esbossos de, de mapes i que no tenim per què pensar que havien pogut estar modificats de mala fe, no, però ens tocava repassar-nos la documentació definitiva. Insisteixo que la documentació definitiva, que no és ni molt menys el que porto aquí, sinó que és, és, és molt més elevada, no ens va ser entregada fins aquest dimarts de la setmana passada, cosa que considerem eh, evidentment... Eh, un termini de temps que no s'adequa a la importància que com començava, el planari, com començava jo la meva intervenció deia que tenia aquest ple. Tot i així eh, hi ha punts entenem que hi ha punts forts i punts febles en aquest pla general. Nosaltres considerem que hi ha estudis que tenen un, un bon nivell en especial creiem que els informes de riscos geològics són de gran qualitat també entenem que l'informe medi i el de mobilitat doncs, eh, contenen molta informació i treballada de forma prou rigorosa però de la mateixa manera que diem que hi ha punts forts i que els sabem reconèixer, perquè no ens fa por reconèixer el que està ben fet de qualsevol procés, també hi ha punts febles, en particular la memòria econòmica. És, és, um, són 11, 11 pàgines amb unes idees molt vagues i amb una inexistència d'un estudi econòmic simplement aporta alguna dada puntual i a mi referiré després. La memòria social és, és també bastant inacceptable pel, pel genèric constant que utilitza i per la poca concreció que fa respecte a Sallent i de la part de Participació Ciutadana també s'hi han referit. L'informe són unes escasses eh, dues pàgines que intenten resumir un procés que hauria d'haver ocupat doncs, un dossier una mica més ampli. Uh, no és un secret tampoc, el nostre vot doncs, ja, ja, ho hem, ja ho hem dit i, i ja ho hem anunciat doncs, que seria un vot negatiu i intentaré uh, fer unes pinzellades sobre els principals motius que ens porten a, a votar doncs, que no en aquest pla general a banda de les consideracions que us he pogut fer fins ara. D'una banda, aquest pla general, i entro a concretar-hi ja si una mica més, planteja un creixement parcel·lent que se situi uh, al sostre d'aproximadament els 10.000 habitants. Aquesta proposta de, de fer créixer Sallent i de portar-la als 10.000 habitants està sustentada, està fonamentada amb unes perspectives de creixement, tant a nivell demogràfic, industrial, d'ocupació i d'habitatge, que entenem que en el context actual estan absolutament fora de lloc. Si llegiu la memòria, que tindreu oportunitat de fer-ho durant l'exposició pública, veureu com tota l'estona fa referència doncs, al creixement que s'està produint al país arreu de la riquesa, de la instal·lació d'indústries de la generació d'ocupació del negoci de la construcció que això fa doncs, que creixin els municipis creixi el nivell de finançament de l'Ajuntament i per tant creixi la capacitat d'inversió també dels Ajuntaments Entenem que ara, ja ho hem dit alguna vegada també en aquest ple, senyors eh, la crisi va de bo i segurament hi ha persones que ja l'estan visquent en pròpia pell i per tant eh, el context sobre el qual es basa el pla general està desfassat una cosa que es retreia als plans generals dels anys 80, aquest municipi que va estar fet l'any 85, és que eren plans generals de molt bona voluntat i de fer volar coloms, es deia. Eren plans generals que feien eh, la carta als reis del que havia de ser el municipi. Doncs permeteu-me que dir que aquest pla, eh, malgrat tenir, evidentment, diferències respecte del 85, perquè la normativa ha canviat i s'exigeix molt més eh, que no pas es feia abans, permeteu-me que us digui doncs, que sí que és veritat que fa volar coloms. Nosaltres eh, no tenim una especial predisposició perquè els municipis creixin perquè sí, entenem que la quantitat no és mai un valor per si sol, sinó va lligada eh, a altres aspectes, i per exemple haguéssim preferit doncs, que, que es mirés eh, formes creatives per ocupar el 24% d'habitatge buit que tenim en aquest moment al municipi, abans que no pas desplegar noves zones urbanitzables, per exemple. Eh, segueix la lògica el pla de finançar equipaments i obres públiques a partir del que es diu la cultura del totxo és a dir, finançarem les obres que pretenem fer, si és que les arribem a fer a partir d'aquesta lògica de que promotors privats construeixin generin riquesa i així el municipi eh, doncs podrà eh, fer obra pública nosaltres entenem que aquesta lògica també ha donat mostres sobrades que no acaba de funcionar Eh, i aquesta política de requalificar terrenys per tal que els privats hi construeixin i generin riquesa ja veurem com ens va a partir d'ara i si aquests privats que han de generar la riquesa no la generen perquè no poden el pla no es tirarà endavant perquè l'Ajuntament no tindrà capacitat per fer-ho En relació a la participació ciutadana no vull insistir-hi més perquè jo crec que iniciativa ha fet un, un desplegament prou extens sobre el que ha estat però sí que que insistiríem en això, que la participació dels grups polítics és una part imprescindible de la participació perquè som els responsables de votar aquí en el ple però entenem que la participació evidentment va molt més enllà i que no n'hi ha prou per tant en què ens reunim els grups municipals sinó que s'han de, bueno, de plantejar altres estratègies com ja s'ha comentat, ja dic que no em vull eh, repetir però hem tingut també la sensació de que, de que com que la participació genera feina i genera hores de pensar i de dedicar-s'hi ja us deia a l'inici hem tingut una mica la sensació que Convergència no tenia eh, massa ganes de, de prioritzar molt aquesta qüestió doncs eh, hem tirat una mica pel dret i és una mancança molt evident he dit abans que la memòria social no feia una anàlisi social del municipi, si la consulteu veureu que parla en genèric de que a Sallent hi ha grups socials com per exemple els joves, la gent gran i les dones i els discapacitats m'imagino que bàsicament com a tots els municipis i ciutats d'aquest país i probablement del món eh, no concreta més que això, ens fa una piràmide d'edats i ens diu que a Sallent tenim una població envellida no calia ser demògraf per saber que el jovent d'aquest poble acostuma a no quedar-s'hi i alguns quan tornen segurament ja tenen ganes de tornar a marxar i per tant, doncs, ja dic que la memòria social, que és una eina fonamental que exigia la llei perquè s'adequessin els planejaments a les necessitats socials i de la població, eh, no s'ha pogut fer bàsicament perquè no hi ha memòria social i si no hi ha memòria social no hi ha un pla general que s'adacui a les necessitats socials del municipi. Eh, no demano que em cregueu com un acte de fe, simplement demano que si teniu temps i ganes us llejo la memòria social i veureu que, que no m'estic inventant res. Pel que fa a la política d'equipaments, quan parlem d'equipaments sabeu que parlem d'equipaments esportius, culturals, educatius, etc.' s'ha dit també, no hi ha un pla d'equipaments, l'hem demanat també eh, com un element indispensable, eh, perquè ara tenim un pla general, ja veureu, hi ha tot de taquetes d'un determinat color que situen equipaments arreu del municipi. Eh, alguns diuen, doncs això serà, aquests baixos els accedirem a una associació de veïns, i aquests, aquest local doncs, eh, podria tenir un ús per a entitats no concretem més. Eh, no sabem què ens fa falta a no sabem eh, quin, quin és el full de ruta que haurem de, de seguir en funció de quines són les urgències. Tampoc sabem... Hem reduït molt el, el, el sostre d'equipaments. El pla de 85, no sé si perquè va estar fet per un ajuntament del PSUC, però era molt agoserat i suposo que pensava molt en la necessitat que tenia la gent de reunir-se eh, i tenia un 26% a nivell de, dels estàndards que es calculen d'equipament per evitar estàvem al 26% que és una xifra uh, absolutament uh, no m'atreveria a exagerada però sí que com a mínim és molt valenta és, és moltíssim aquest índex l'hem baixat, estem al 16 Al 16 jo diria que no està malament el problema és que aquest 10% que hem canviat del 26 al 16 que 16 insisteixo no està malament i segurament uh, cellent el que hem de fer més que pensar en quantitats ho deia abans és pensar en qualitat però aquest 10% que us deia que hem reduït és bàsicament agafar immobles que tenien particulars és dir, persones privades societats anònimes, limitades no ho sé, en tot cas no l'administració pública i requalificar-los els és dir, hem restat equipaments perquè hem convertit el que era un projecte d'equipament en un projecte de pisos per uns quants privats algun dels quals a trajectòria democràtica més que dubtosa i que hauríem de recordar com van aconseguir aquest, aquest immoble que tenen avui en dia situat en un dels carrers més cèntrics del municipi, tots sabreu que m'estic referint a l'Ateneu del carrer Àngel Guimarà, eh, doncs, per tant doncs, aquest privat de cop i volta es veu compensat eh, doncs, amb el seu sòl ja no és d'equipament, ja no caldrà que pensi que s'hi podria fer un teatre o una escola, sinó que hi podrà construir un bloc de pisos que tots sabem que van més cars. A nivell de viabilitat econòmica, l'informe també econòmic, que eh, ho deia abans, és, és d'una simplesa absoluta, i a més a més fa una cosa que diu, eh, tot el que pretenem fer en els propers 12 anys, eh, per aconseguir-ho l'Ajuntament haurà de destinar una quantitat de diners per any a nivell d'inversions de 3 milions i mig d'euros. I els tindrem perquè com que el 2007 ja hi teníem una xifra que s'hi acostava, en els pressupostos, que la xifra que s'hi acostava era milions 2.750.000, Uh, i com que creixerem perquè estem en aquest auge econòmic i d'ocupació industrial doncs l'Ajuntament tindrà la capacitat d'invertir cada any en aquest pla general 3 milions i mig d'euros a banda de ser allò com d'una aritmètica molt simple eh, la gran pregunta és bueno, i, i a part del pla general què passa que ja no aquí trenarem carrers a Sallent, ja no farem el manteniment de les escoles eh, ja no arreglarem l'enllumenat els camins rurals que en un ple tenien tanta importància s'havien d'arranjar, i ja no tindrem diners per arrenjar-los és a dir, és que, no, és que no cal ser no cal ser economista simplement cal aplicar el sentit comú per veure que no hi ha viabilitat econòmica en aquest pla general respecte al tema del Ronan, vosaltres ja sabeu que la CUP tenim una postura molt concreta nosaltres ja vam anunciar i m'atreveria a dir que vam tenir la... la no sé si dir la valentia d'anunciar ja en el programa electoral que no donaríem suport a cap pla general que dibuixés una ampliació del Ronam Salí uh, ja se'ns va dir que això ho pagaríem car jo no sé si ho hem pagat car o no en qualsevol cas és la nostra opció i aquest pla dibuixa una ampliació del Ronam Salí nosaltres doncs, no hi podem estar d'acord per, per coherència perquè pensem que tampoc s'ha fet un especial esforç per buscar alternatives i perquè no serem nosaltres qui posi la nostra signatura a sobre d'una ampliació del Ronam Salí Uh, jo ho deixaria aquí perquè no voldria que, que es, es fes pesat el plenari d'avui, jo estic particularment contenta que un dilluns hi hagi l'assistència que hi ha i espero que ens estigui seguint uh, gent per la ràdio, simplement eh, llançar una pregunta als regidors que votaran a favor d'aquest pla perquè s'aprovarà el pla, per si algú tenia algun dubte, s'aprovarà um, jo els hi demanaria si s'han estudiat els informes, si se'ls han mirat de veritat si s han, si s'han mirat la lletra menuda si sou conscients dels plànols si sabeu el que voteu avui i ho dic perquè jo puc estar tranquil·la, però a mi la meva tranquil·litat personal, és a dir em, em resol només la meva faceta individual a nivell de, col·lectiu, que és el que ens impulsa a fer política, suposo, l'interès pel bé col·lectiu no estic tranquil·la, perquè penso que hi ha regidors avui en el plenari que jo crec que no s'han estudiat la documentació, que voten a favor d'aquest pla general pues perquè tenen una directriu del partit i sobretot perquè hi ha hagut, i permeteu-me també que ho digui, unes pressions molt, molt molt importants a nivell de la Generalitat de Catalunya s'ha insistit moltíssim que aquest pla s'havia d'aprovar ens han tractat alguns grups de l'oposició alguns més que d'altres evidentment d'irresponsables perquè estàvem allargant aquest procés Uh, i s'ha fet veure inclús en paraules del director general que el consens estava molt bé però que en definitiva el nostre vot tampoc era tan important perquè només que hi hagués la meitat més un aquest plat general tirava endavant i que per tant no hi havia temps per tanta discussió i per tanta crítica i que el que ja s'havia de fer és anar al gra i que si no s'aconseguia el consens no s'aconseguia que per aprovar el plat tampoc feia falta doncs és una mica aquest to el que hem rebut de la Generalitat presses pressió i la sensació que ells tenien dos objectius. Consolidar l'autorització ambiental d'Iber Potash, perquè el Consell de Medi Ambient pot ser que estigui en fals amb l'autorització que ha donat, i sobretot sobretot donar sortida a una part del problema del barri de l'estació, i ho entenem perfectament. El que passa que un pot pressionar i un pot exigir quan ell està a l'alçada, i nosaltres creiem que si la Generalitat tan interès tenia en el nostre municipi, hagués pogut demostrar-ho d'altres maneres. Nosaltres tenim una posició molt còmoda i amb això acabo, que és que com que no tenim representants al Parlament, doncs ningú ens pressiona i ens tracten més aviat com aquests municipalistes eh, que van per lliure. Doncs estem orgullosos de poder anar per lliure en aquest sentit perquè el vot que portem a vi plenari és un vot que l'ha decidit la CUP de Sallent que l'hem decidit Sallentins i Sallentines pensant en Sallent, que no ens ha fet por les amenaces que ens hagi pogut fer un director general ni un conseller, que nosaltres pensem en Sallent i sobretot, sobretot que sapigueu que estem convençuts del que fem i que segurament no ens haurem de penedir de perquè el pla general que s'aprovarà avui no és el pla general que us mereixeu tot. Tots i totes. Gràcies.